Live fra Samsø Danmarks Radio præsenterer stolt De sprøde heste Anders Lund Madsen Og Anders Breinhold er De sprøde heste Og Anders, godmorgen Godmorgen, Anders Vi er på det måske dejligste sted på øen Ja yeah. Vi er rykket ud på en mark Kan man godt sige i grønne omgivelser ja. Der er et enkelt hus, et stort hus Det er i, i nærmest et palæ der er et sted på øen. Årsagen ja. til, at vi rykker herud, det er fordi, vi vidste, at vejret ville blive sådan her. Ja, det er den primære årsag. eller os Og vores sendevogne, de virker her. Ja, der er det, der hedder øh, gode det gode sendeforhold. Det vi er hver. den sekundære årsag, ikke? Jo. Ja. Ej, det er faktisk en tertiær årsag. Hedder det det? Jeg ved ikke. Jeg ved, hvad det den bedste årsag, den primære, den første og den anden årsag til er her er. Hvad er det? Det er for at overleve. Sendeforholdene her. Ja. ja. Det er også rigtigt. Det er Selvom, altså solen står godt. Står smukt nedover. Hvor at uh, Samsøfestivalen startede i går. Yeah. Det var Tim Christensen, der åbnede ballet. Yeah. Øhm, så var det også et par stykker andre, blandt andet Peter og de nye kopier. Og McPeak. Nej. Nej, han spillede på uh, Café Ophelia no, okay. i går aftes. No. Han spillede også på festivalen senere. Mm. Mm. Men uh, så var det også Citydatter. Citydatter, ja. Skal vi ikke sige velkommen til programmet? Velkommen. <coughs> velkommen til sommerlandet. Velkommen til Badstrup, som vi jo sidder i. En lille bitte, bitte by. Ja, som ikke er i en by, men ja. Ja, det er ligegyldigt, Anders. Med det er et dejligt sted. Ja. Og det er også det, program, der kommer til at præge, præge, bære præge i dag. Præge. Dejlighed. Dejlighed. Dejlighed. tilkivelse, Fremstrakte hænder. Og, og måske også glæde. Lidt, Lidt musik. Madonna og dig er Another Day. Men jeg kan godt sige, at øh, vores program i dag kommer til at bage præg bage præg. bære, bære præ af personlige behov. behov. Behovsopfyldelser. Fordi uh, Kenneth K., vores reporter, mm. Kenneth K. han jo. skal øh, ud og flyve i dag. Ja. Og, øh, og det, der blev spurgt om, da vi sagde, at han skulle ud og flyve, også inden for Danmarks radio side hjemme i København, var, hvorfor skal han ud og flyve? Ja. Det husker jeg tydeligt. Og, og så svarede kendt, det ved jeg sgu egentlig ikke rigtigt. Ja. Men øh, jeg fik tilbudt en flyvetur gratis. Fordi han var for derfor Ja, og så sagde vi jo da af den. Alt andet ville da være doms. Ja, men øh, du vil jo ikke komme tilbage. Nej. Det sagde vi meget lavt. Ja, ja. Og øh, efter han var gået, ikke? Ja. Og øh, kender han skal på et tidspunkt ud over øen, og så skal han droppe et eller andet ned over øen. Vi ja. ved bare ikke hvad. Nej, og det er det, der er spændende. Ja, det er det, der ligesom gør, at det, det er et radioindslag værdigt, ikke? Det er så, at man, man tager skridt videre. Hvad så er dine behov, Anders? Hvad har du fået? Hvad har, hvad får du ud af det i dag? Jeg skal have massage mm -hmm. lidt senere. Vi har besøgt af Gitte. Hun sidder lige ved siden af os, altså. hun har et, øh, en robot med. Og man ja. kan sige, det, det, øh, og det er selvfølgelig også, at jeg får massage, men det er en del af indslaget. Det kan ikke undgås, at jeg skal have massage. Det er indslaget. ikke bare massage, det er journalistisk massage. Det er journalistisk massage. Jeg skal Blå. også stramme den lidt, men det er det, der. Hvad har du gjort, Anders, altså, for øh. Øh, at opfylde dine personlige behov? Nej, men jeg, jeg har ikke nogen behov rigtigt. Det er det, der er så nemt med mig. Jeg er bare, hvis andre folk er glade, så er jeg glad. Og jeg kan så godt lide at se dig smile. Og jeg, nu vil jeg ikke begynde at bruge i nogen sort, og, der er ved at få en tynd sår på over sig. Men du havde det ikke så godt i går. Nej. Der var ting i går, og vi skal ikke bruge i Vi spørger generelt sig undskyld. Men øh, der var ting i går, som vi ikke skal gentage. Det er godt. Right. Øh, og, og derfor skal vi have det rart i dag. Vi skal ikke tænke på det onde, det forkerte. Uha, fiske, fiske. Ikke tænke på det. Shh. Så derfor så skal vi bare have alle i en god stemning. Må jeg spørge, hvorfor er familiesjournalen ligger foran dig, øh, Ja, det må du gerne spørge om. Der er jo sådan, at vi har øh, et segment her i dette program, som skulle være øh, ugens sip med familiesjournalen. Det er korrekt. Og det er jo et koncept, et, et, et, et jeg har kørt siden omkring Første Verdenskrig, som er topkonceptet, konceptet fordi at læserne sender er gode råd ind, og vi ville jo så godt have... have for jeg har talt med familiejournalen om det her, også for Og, og vi går lige familiejournalen. Men øh, de ville, de mente ikke, det var et program, de burde være med i. Nej, jeg tror, de vil synes, at målgruppen var lidt for ung. Men øh, sådan noget som bagetips og gør-det-selv-tips, det, det, det er man sgu aldrig... Nej, det gør man da nemlig ikke. Og jeg kan også sige til familiejournalens chefredaktør, at der kommer et tidspunkt, hvor jeg jeres abonnenter simpelthen ikke kan trække ved længere. Og så vil det jo være rart at have haft nogle andre. Jeg har fået de nye med ind over, he? Men nej... Så skulle det ikke være. Men derfor har vi lige... jeg bare godt også, give, også for at Der Det er jo faktisk i tredje time. Vi rigtig går ind i ugens tip. Men, men, men bare for at give et tip, øh, også en teaser-tip. Er, der er et tip her fra E. Kristensen i Tistede, som lyder... Når man skal trille boller, bliver resultatet bedst, hvis man strøger lidt mel på bordet og triller dem på bordpladen. Det er jo meget godt tænkt. Det er, det er altså, da også, det er der godt at vide. Ja, ellers så sidder dejen simpelthen fast til bordet. Vi har jo en anden bog også. Det er din datters bog. Den ikke hedder Tusind og en vidighed, tror jeg, den hedder, ikke? Ja, den en store vidighedsbog. Den stor store vidighedsbog, som er tematiseret ja. øh, med forskellige ideer. Det så, hvis man er i, hos bæren, hvis man er i skole, hvis man er i... Hvor man nu, hvor jeg, jeg kan hos... igen give et lille teaser-eksempel. Ja, ja, ja. En mand kommer ind til frisøren og siger, at jeg skal gerne klippes. Øh, og så siger frisøren, hvordan vil de have håret af? Ja, det er en god bog. Den øh, skal vi også have hentet. Og så er der vist ikke mere i posen. Jo, der er. Der er masser af overraskelser. En kaskade af overraskelser. Og jeg skal lige undskylde det, jeg sagde før, at vi var i Vadestrup. Det er vi jo ikke. Nej. Jeg sagde forkert. Jeg er for Vadestrup, jeg hostede. Vi er selvfølgelig en anden sted på Samsø. Yes. Som vi ikke kan huske, hvad det hedder. Det er godt. Skal vi ikke sige, at øh, om et øjeblik, der øh, skal det handle om lidt massage? Måske er vi i Brunby. Ja. vi ja, er her, det Damian Reis. Ja. Det er tre at og i sidste uge. Ja. Og, og stadigv Stockholm Teddy Bears og Cobra Style. Anders, du øh, har nu fået øh, bogen, som altså hedder den store vidtighedsbog. Ja. Kan vi få en bog mere? Eller en, øh, en vidt mere? En vidt ja. mere, øh, øh, min, Det er under temaet naboer. Min kone ved aldrig, hvad hun vil have, før naboerne får det først. En mere. Okay. Skal, så tager vi ind i temaet møbler. Øh, ikke alle vores møbler er antikuiteter, men ved den tid, hvor jeg er færdig med afbetalingerne, så vil de være det. Vi har besøgt Gitte Møller, Gitte. Da musikken spillet, så sad Anders og læste nogle af de her viddigheder op. Så ja. griner du lige fem sekunder senere. Ja. Er det mulighed for, Gitte, at du kunne være hos os resten af dagen, og så sidde og være dåselatteren? <laughs> det, kunne, det kunne måske godt være, ja. det er så slem, at det har medført en stigning på 200 procent i saltet dykkeudstyr. Nå, hvem er det, der køber den slags fisk? Godt. Det er, det, grund til, du er her, det er jo fordi, at øh, du er ude på øh, Samsø Det er sjovt, Anders. Det er sjovt. Vi skal i gang med den oh, det andet Du er ude på øh, Samsø og, øh, sammen med øh, et firma, som hedder, hvor skal jeg lige slå op her, det hedder helt præcist Massage. Det gør det, ja. Og det er jo noget med, at I har en, en båd ved siden af donutbåden og Popkornbåden og så giver jeg Det massage. Er det nogenlunde øh, korrekt skåret? Ja, det er meget tæt på. Du har en stol med. Som er en massagestol, og det er dem, I giver massage på derude. Ja, det er det. Og undskyld, jeg går ind og over her, Men vi skal have dig til at sidde i stolen og give det. Så skal vi primært have dig til at give det, der hedder et førstehåndsindtryk af Anders som menneske, som mand, som muskel. Hvad hedder den her stol? For den hedder noget specielt. Altså stolen hedder ikke noget specielt, men massageformen hedder Touch Pro. Det mange tror måske, at du er her, fordi at så skal jeg have gratis massage, og I får reklame i radioen. men så helt enkelt er det. ikke. Nej, det er så langt fra, om jeg er rigtig. Fordi der, hvor jeg arbejder, det er jo så Danmarks Radio, <laughs> i hvert fald indtil til måske eftermiddag. Der, hvad hedder det, øh, har vi sådan noget arbejdsmassage. Og jeg gør det, øh, vi betaler med nogle penge, så kommer der en og, og masserer os. Mm -hmm. Og jeg gør det primært, fordi jeg bare synes, det er rart. Men, og, og er der nogen, der siger, jamen, det hjælper ikke rigtigt. Jamen det er også... Øh det men det hjælper også. Det er faktisk en forebyggende massage, en forebyggende forstået på den måde, at... Øhm det kan forebygge sygdomme, hovedpine, stressrelateret øh, sygdomme, sådan så arbejdspladsen også får lidt ud af, og at vi kommer og giver massage. Og det, jeg kan sige til at det er en svendeprøve på vej, fordi Anders er så stressrelateret i øjeblikket, at man kunne sælge de anden til tredje verden. Han har øh, mange infiltrationer, <laughs> som man ikke engang har navn for på latin. Så Anders, i stolen med dig, og lad os, se, øh, lad os høre skrine. Øh. Er, er det en smertebaseret øh, massageform? og de der skrig der, burde, der eventuelt vil komme, de bør være velvære skrig jeg siger. Men, men, men, men, men, men uh, Anders som nu uh, ligger i stolen som er en slags ja, det er en massagestol i slags hvor man så op og ligger ned som man sidder op. Det ja. kan beskrive, men få så uh, det der hedder en. Ja. Og hvad er det du går ind og her og, og egentlig uh, rører med her? Nu rører jeg simpelthen ved den store rygmuskel ned langs uh, rygsøjlen her. Jeg laver lige sådan en lille opvarmning, sådan så den, der sidder i stolen, kan fornemme, hvad det er, der skal til at i gang. Anders, kan du fornemme, hvad det er, der skal til at i gang? Ja, det kan jeg. Okay. Det kan jeg, det godt. Og det er også tit... Kan man ja. være med der hjemme, give det ting på? bo? Ja, hvis man er to derhjemme, kan man så sætte sig op og få nogle anvisninger, eller noget, man skal holde fingeren fra, medmindre man er uddannet? Man bør være uddannet, vil jeg sige. Men man kan da godt få lidt tips. Altså, der er i hvert fald ikke noget galt i at sætte jer ned og begynde at røre ved hinanden, altså generelt. Men Anders, kan du mærke, at det er jo tit det, at, at man når, når det løser op for kolossalt mange uh, psykiske blokeringer også, er der nogle billeder, der begynder at flimre for dine øjne under den her massage? Jeg ser vand. Ja, vand, godt. Ja, jeg ser Kenneth K. ser Kenneth K., ikke så godt. Samt Okay, ja, godt. Det er øh, billeder her. Resteplads tøj, nej, det er ikke nu. <laughs> nej, nej, det var i sidste Ah billederne flimmer. Det gør nu det, at Gite har en albu cirka 18-19 cm inden mellem skulderbladene på Anders. Og vi tager så et lille stykke musik, mens vi får viklet Anders ud. Det var så Six None the ridge, med det dejlige nummer Kiss me, kiss me, kiss me. Og uh, Anders, du er nu i en tilstand af fuldstændig afslappethed. Det er helt fantastisk. Kan du ikke stikke mikrofonen ud til og spørge, hvad er, hvad er det, hun laver nu med mine hænder og min arm? Ja, det kan godt gøre. Giv hvad, du laver nu ved hans hænd <laughs> Jeg øh, masserer hans hænd Jeg har lige masseret øh, Anders' underarm. Nu masserer jeg simpelthen hans hånd. Og øh, lige om lidt, så vil jeg hive i hans fingre. Kan du mærke, at han er meget varet i den arm? Jeg mærker, den er lidt anspændt, men øh, der skulle ikke så meget til, som ligesom at få den løsnet op. Så jeg tror ligesom, at vreden den er, den er hævet ud. Men ellers så bliver den det i hvert fald nu, hvor jeg laver de her fingre... Øh... Ja, nu kan jeg ikke lige huske, hvad jeg... Det, det, det vi ser, det er, at man forsøger at hive fingrene af Anders Mejnholz. Og Anders, det der taler til... En af de mange ting, der taler til, til din nære, det er jo, at vreden har lidt ved at forlade din krop, Anders. Ja, og, og det, jeg kan godt mærke, at det hjælper. Godt det? Jeg kan mærke, at... Men vi skal tale festival, før vi får de billeder ind i dit hoved en gang til og give det. Det er jo noget, man gør på festivaler, der. Hvorfor er det, man gør det på festivaler? Altså, vi gør det jo fordi, at der er mange, der en gang om året på en festival, godt kan lide at gøre en masse gode ting for sig selv, øh, ud over at høre musik og drikke bajer. Øh, de elsker at komme hen og, og få en gang massage, og de har ligget måske på et forfærdeligt underlag, et underlag, en luftmadras, de havde glemt at puste helt op, eller, eller også har de bare ligget på det, bare ingenting. Må jeg spørge noget, Gitte? Ja. Kan du høre mig? Vi kan alle høre dig, Anders. Jeg vil bare sige... Øh, den her stol, ikke? Altså, nu har du sat sådan noget papir eller kyngål rundt om, men den... Altså, den lugter... Ah, den lugter lidt af af vertu, synes jeg. Det er, fordi der er så mange affaldsstoffer der er røget ud. Er det ikke korrekt? Det er du fuldstændig ret i, jo. Det har ikke noget at gøre med, at ham, der sidst, eller hende, der sidst sad, den her, har kastet op? Der er aldrig nogen, der har kastet op i min stol, men det kan godt være, at der er en, der har haft en, en lille brænder, øh, som har sat sig godt og grundigt i øh hovedstøtten der. Jeg skal lige høre, hvad hedder den helt korrekte betegnelse for, for dit arbejde? Er det, er det massøse? Nej, det er ikke massøse. Det er en massør. Men det, er det ikke her, at den maskuline form er masseuse? Uh, det må jeg lige have en gang til, det spørgsmål. Anders? Ja? Du tager bare over. Jeg hørte det ikke. Nå, okay. Jeg kunne Æ. godt tænke mig at vide, er det ikke, ikke for noget at give men er, kan det ikke blive det? Kom nu, Anders. Kan det ikke blive det ulækkert? Altså, lad os nu sige, at det er fjerde dagen på Skanderborg, ikke? Eller Festivalen, hvor I nu skal hen. Ja. Og så øh, kommer der en hen, der ikke rigtig har været i bad og vil have massage. Det er, nu gør vi det selvfølgelig ude på tøjet her, ikke? Men øh, der må der være nogle mennesker rundt omkring, som ikke, hvor det ikke er rigtig lækkert. Jeg tænker ikke så meget over det. Altså, man er jo klar over, hvad det er, man går ind til, når man Ordentlig, tager på Undskyld, du kan godt arbejde, mens du taler. Ja, der skete det lidt uheldige, at Gitte var stoppet med massagen. Men det er jo en meget, Gitte, det er vel også en meget... Man kommer forbandet tæt på mennesker, ikke? Du er meget, meget tæt, på nu. du nu. Du, du, det er jo meget grænseoverskridende. Der er, ja, der er en lille, tynd, lækker t-shirt imellem, men så heller ikke mere. Du er tæt under huden på mig i øjeblikket. Ja, det tror jeg, han synes er skønt. Jeg kan godt lide det. Ja, men der må være mennesker, det, som du ikke... Nu er Anders jo et vindende væsen, og det er bare nogen på samsø, der ikke har forstået. Men, øh, men det er jo, der må være mennesker, hvor du tænker, af min arm, ham skal ind og røre ved. Det er ikke helt rart, det her. Jeg synes, det er okay, at folk, der har lyst til at komme og få massage, uanset hvem de er, sidder her i stolen. Og jeg har intet imod, at folk er forskellige. Hvad skal der til, før du ikke vil massere dem? Nu skal de være meget, meget fulde. Vi havde en ung, fuld mand i går, Der kom i morgen, så vil du få meget mere ud af det her. Ja, ja ham havde vi også ude på pladsen øh, og ude ved putter. Nej, det nu skal vi have det musik. Og jeg tror, det er god musik den her gang. Det kan jeg godt love. Det er det. Og det er via satellit. Live fra sammen. Det var så Snow Patrol med et nummer, hvis uh, titel, der lige præcis i dette øjeblik ikke er inde i mit, uh, det, der hedder den operative del af min hukommelse. Men Anders, det er du heller ikke, for du er i øjeblikket i en tilstand af total afslappelse. Jeg har i mine øh, snart 10 dage som radioreporter aldrig nogensinde set en Anders Breinholdt i så øh, udtalet harmoni, i så stor balance med sig selv. Hvilket også kan have noget at gøre med, at du har hele ansigtet skjult af en, øh, en, en form for, øh, kan man sige, hestesko formet pude i noget, i noget mintgrøn. Men jeg Anders, jeg hvordan har du det? Jeg har det fantastisk. Der er kommet en mail fra ja. en fyr eller en mand, en mand, der hævder, og som siger, at han godt igen lige vil have navnet på massagen, fordi den måde, du stønder på, minder ham om en ferie til Madeira en gang, hvor han mødte en pige, der hed Martha. Og ja. Anders, kan du lige sige, hvad er det for en massage, du får her? Jeg ved ikke, hvad det hedder, jeg ved. Men det ved gide Det er Det hedder Touch Pro Stolemassage. Ja, der kunne godt lide, altså for den mindre, for den mindre erfarne radiolytter end dig, ville du tro nok, at stolen får sige. Nej, det er det ikke. Man sidder i en stol og får det. Anders, jeg ved, det er hårdt, men jeg er nødt til at prøve det her af på dig og se, er du blevet så afslappet, som du hævder at være? Så jeg gør bare det, at jeg stiller mig nu i en sikkerhedsafstand af cirka 15 meter, og Anders, jeg beder dig om at være fuldstændig opmærksom på det, jeg nu siger til dig. Put and take, sø. Ah. Ah. Det er, det er slet ikke som det var i morges, altså så sent som i morges var du meget aggressiv. Nu du, har du bare det, der hedder efterdønningerne af en gammel vrede. Ja. Hvis vi giver ham 10 minutter til, så tror jeg, at han er nede, hvor han skal være, og så kan vi gå videre. Vi har jo Kenneth K. i luften, eller om Gud vil snart i luften, øh, og skal kaste ting ud over samsingerne. Et stykke musik, og Anders, nu får du det mest afslappende stykke musik, du nogensinde har hørt. Og så håber jeg, at du ryger ned i det, der hedder en beta-gamma-afslappelsesfase, hvor jeg vil kunne kaste døde øjder i hovedet på dig uden at du reagerer. Det her, det var Keen og oh, Everybody's Changing, på 3s uangåelige. Anders, yeah. altså, jeg har det lige nu. Som, det kan jeg jo ikke huske, men uh, som om at jeg er helt nyfødt. Jeg er helt... Det er jeg, mm. Det er noget. Det burde komme på ja, finansloven, er så ligegyldigt, men arbejdsmarkedsloven, ja. at alle virksomheder skulle tvinges til at give deres ansatte sådan en tur. Man får det bedre Og man kunne også i selv små virksomheder Drage nytte af det altså, Jeg tænker, også små Jamen, jeg selvstændige også... virksomheder Også på Samsø for ja, er, ja. altså, bare, nu skal jeg, bare tilfældige ting. jeg ser bare alle virksomheder ja. Det her det er fantastisk Fuldstændig rigtigt Og du har det nu så godt Så du er i stand til at gennemføre det der hedder Sobert interview med Kenneth K Som jo står nede på øh, flyvepladsen Kenneth er du Det er jeg Hvad er det flyvepladsen hedder på Samsø? Den hedder Samsø flyveplads Nej det gør den ikke Hvor er det, den ligger henne? Det ligger ved Stavns. Det er rigtigt. Jeg tror faktisk, den hedder Stavns flyveplads. Ja. Det er ikke. Det hedder Samsøge flyveplads. Samsøge flyveplads. Der står du nu. Undskyld. Er der nogen, der er bundet der? Er der er nogen, der er bundet. Ja, for så vil du øh, kunne lave en lille, hurtig og let vildighed, der hedder man, var Stavns bundet. Ja, jeg beklager. beklager. det der skal ske, det er faktisk en flertrins raket, vi er ved at fyre af. Ja. Vi kan ikke afstå det hele nu, men du er ude på flyvepladsen, fordi at du er blevet tilbudt, at du kunne komme ud og flyve ind over hele øen. Se øh, den dejlige ø for luften, og ikke mindst også festivalpladsen, hvor der i mm øjeblikket -hmm. er 5.500 mennesker ude, ikke? Det er korrekt. Det er sådan, at øh, hvis man flyver over Samsø, i den her øh, Cessna 172, som vi lige om et øjeblik sætter, sætter runde i gang til at tjekke, ja. øh, om den er helt i orden, så vi kan flyve med den, og det er den selvfølgelig, men man foretager sig altså lige tjek tjekke, inden man sætter den på vingerne. Det er sådan, at skal man flyve ind over beboede områder, så skal man flyve i hvert fald i 1000 fods højde. Og hvor meget er det kilometer? Det er cirka en 330 meter. Okay. Okay. Det er cirka en... Ja, så nu er det jo nærmest skyfrit, så altså, vi vil jo kunne se dig. Mm. I vil kunne se mig. Uh, det er en hød med hvide striber på. Den har registreringen OY. Stop, stop lige præcis der. Hvordan kan du se, hvis det er en hvid Cessna, at den har hvide striber? Er hvide striber? Jeg mener selvfølgelig ikke blå striber. Undskyld. Min er det... Prøv. ved vel, om det er en kampagnemodel, der hedder Graffiti? Uh, har Cessna uh, uh, lavet uh, kampagnemodel uh. en kampagnemodel i udgaven Graffiti? Nu, jeg kan du spørge Rune. det det? Der bliver, der bliver spurgt. Det er Rune, som er, som er pilot på maskinen og, og leder af flyvepladsen. Og samtidig også ejer det, der hedder Samsø Air Service. Yes. Kan I høre det? Samsø Air Service. De havde spekuleret på, om den skulle hedde SAS, Men der er nogen andre, der har taget den. Øh, Rune, er det en kampagnemodel, det her den, med de blå striber? Er det en graffiti? Nej, der er ikke så meget graffiti på det. Det er farvestriber. Det er farvestriber på klager, Ved man, om Suzuki har været inde over produktionen? Selvfølgelig. Der bliver spurgt. Ja, jeg beklager meget, det er nogle spørgsmål, du får, Rune. Men har Suzuki været inde over produktionen, den her? Jeg tror, at Suzuki, de startede efter Cessna. Det er mere, uh, Ken, du kan bare ja, fortælle, ja, Rune, ja, at vi har haft ja, den her ja, sag, ja. med den er altså hele ugen, ikke? Ja. No, no, og det, der det skal jeg vi måske at... også fortælle lytterne. Jeg ja. starter den bagefter ved ham. Men det er altså en gammel maskine, det her. Forstået på den måde, at det her... At, at det er, det er verdens verdens bedste, sagt om Rune. Det, det er verdens bedste Rune. Den er designet tilbage i 1958. Den her model fra 70. Og øh, den, den står fuldstændig som ny det er vel det, man kan kalde en klassiker, ikke? Det er en værtskægtig klassiker. Det er en fire-personers øh, fire propellbreve-maskine med overhængende vinger. Og øh, skal vi sætte roligt i gang med lige at tjekke den? Det ja, synes jeg, for det er jo det, man altid gør. Øh, ja. Og jeg ved, at i SAS har man jo skåret meget ned og fyret en masse flymekanikere, blandt andet. Og så har man sat piloterne til at tjekke det selv. Og øh, har øh, fået dem til at tjekke dem selv rundt omkring. Tjekke <laughs> sig selv også. Ja. Men det er aften, og det er især, hvis man har gået i skovområder. Når der er mange, mange steder, så tjekker ja, man så selv. selv, men ikke over fire minutter. Sæt i gang, gang så er Kenneth. Det. Sæt bare i gang. Sæt i gang. Rune, lad os komme i gang med at tjekke. Hvor starter vi? Vi starter inde i cockpittet og så starter vi med at tænde for strømmen. Og så tjekker vi, hvad øh, de viser. Og så sætter vi nogle flaps ud. Det er dem, der giver os mere opdrift, når vi skal lande. Og øh, når så er de sat ud, så går vi rundt på flymaskinen og tjekker, at alting er, som skal være. Kenneth, det, lyder, det lyder jo enkelt. Kenneth, jeg har sat rute i gang med det, yes. så, kan jeg da, så kan jeg da lige rundt prøve at stille, stille mig lidt væk. Så det fik jeg lidt tippet om lige før, man skulle gøre. Man stiller sig lidt væk, og jeg kan se vinger. Check. Op hen. Check. prøv at Check. Tak. Ja. Fint. Jeg vil godt lige bare høre øh, kort til sidst, inden vi skal have den plade. Hvor stor er denne her flyver? Fordi at, øh, der er mange, der lider af flyskræk, og denne her maskine er overhovedet på ingen måde stor, kan jeg forstå. Nej. Sværlig mod. Den er meget lille. Jeg vil skyde på, at den er en, en, en 8-9 meter lang. Mhm. 11 meter helt præcis. Jamen, indvendigt. Indvendigt. Der kan lige præcis sidde fire personer i. Det er lidt som, hvis man kigger ind i en en måde, som skot. Meget større er den i virkeligheden, ikke? Så sidder der to forsæder, og der er selvfølgelig sikkerhedsbælter, og så et lille bagsæde, hvor man sidder godt klemt sammen. Kenneth, de falder tit ned. Ej, det gør jeg. Ja. Vi skal sende Kenneth ud over Samsø med en helt speciel opgave, som vi kommer tilbage til senere. Her er der musik. This one is for Christopher. I don't wanna know for Marion Williams. Om et øjeblik så skal Kenneth K altså flyve ind over Samsø. Han har en speciel opgave i øh, i posten, om man mm. vil. Han har noget specielt han skal lave, for det flyver. Det kan du glæde dig til. Nu skal vi være Søren Ørsted. klokken er 10. <tryk> Danmarks Radio præsenterer stolt live fra Samsø. De sprøde heste. Radio med Vrindski Anders Lundmas Og Anders Breinhold der. De sprøde heste Vi skal rigtig hurtigt stille om til Kenneth K K for Kødhovedet, som i øjeblikket sidder på en flyver på det i en flyveplads Han sidder i, inde i en flyver mm. Kenneth, er du med os? Kenneth, er du med os? Ja, det kan der tro Hvor er I henne? Hvad sker der? Fortæl Vi sidder ombord Ombord i den her 1672 <laughs> Er I lettet? Ikke endnu, men vi er på vej ud af banen. Men er for... først er der lige nogle formelle ting, der skal siges. Jeg ved ikke, kan I høre det? Ja. Vi har lige nogle formelle ting, der skal til at sige, inden vi kan flyve. Det er ikke noget med de testamente, vel? så har du også gik i Charlie G. Malka. Cessna 172. Flight tracking, runway 28. Det håber jeg ikke. Hvad? Han siger, runway 28, Kenneth. Og dermed er vi på vej ud af startbanen. Der er ikke 28 landings- eller... Runways, startbaner på Samsø. Der er ikke engang to. Der er én. Men det er det søger. samme, jeg har... Vi er drønere i øjeblikket, ud af startbanen. Hvorfor, Rune, hvor hurtigt er I? Hvor hurtigt er I? Fyder vi i øjeblikket? Ja, lige nu, der kører. Lige nu, der kører vi på jorden. Vi skal ned til den anden ende af banen, så vi starter i modvind. Skide godt, Kine. Okay, kører vi i den anden Vi kører på startbanen, så Kenneth, når du så af, at de, de kører sikkert 30 km hen over en græsmark, så tør jeg slet ikke høre det, der kommer lige om lidt. hvordan har du det nu? Jeg er helt roligt. Vi har jo med også. os, det kan vi skal sige med det samme. Conrad, som, som fortæller, at han er mega højt ved skrækker, han sidder om på bagsædet. I den her fire maskine og har meget meget meget sved i lige nu. Og vi skal måske fortælle at Konrad, det er vores whipmaster. Konrad, han er ikke en lille fyr. Han er heller ikke tyk eller overvægtig, det er ikke det, vi siger. Men, men uh, Conrad, Konrad, han er en ansenlig størrelse trods alt og en flot fyr, en sød fyr, en dejlig fyr, en rar fyr. fyr. Men uh, alligevel kunne jeg da godt tænke mig at se Konrads ansigtsudtryk nu her. Er, er I snart færdige? Er I snart til fly, klar er til at flytte? Vi er for enden. Vi er nede for enden. af startbanen nu? nu kan vi op. Så drejer vi rundt i gang her. Vi kan se hele startbanen, som er markeret af røde og hvide toppe. Så. Så. Rune gennemgår lige den sidste checkliste, inden vi sætter flyet i gang. Har du okay. redningsvest, På ligger her bag ved sæde i det tilfælde, at vi skulle nødlande i vand. Men det er ikke nødvendigt, som man siger. er vi dine... nødlande på Samsø, så er det helt fantastisk sted, for der er så mange marker, hvor man lige kan komme ned. Der er og det er noget, vi specielt har reddet til, til kanten. Ja, poser, som Rune siger, hvis man skulle løse det til at søge Som de siger med MacLeod-filmene, der er en dårlig forbindelse. Er det ikke ungdomsradio, og det betyder, at det godt må gå lidt stærkt med at få den flyver i luften? Ja. Så, Så. Så sætter vi den i gang her. Nu får ja, på, på alle 1.400 kubikcentimeter. Åh, det var flertigt. Så er I i luften. Vi på her ude af <laughs> Så er der vel den pisker et Hvornår kommer I i luften, Kenneth? Det <laughs> er i luften. Det er den længste fødslegangose jeg nogensinde har hørt. Nu ved vi godt. Vi kommer op, vi kommer op i en lille bitte smule modvind. Vi lufter nu. Sådan. Så flyver vi. nu op, det er den bedste start. Woho! Det er, nej, vi kan se hvad af. Er du køber af små? Nej nej. Hvad hedder det? Det er den bedste start der nogensinde op. Jeg har fået en god holdfultur i mit liv. Jeg har taget holdpul fantastiske maskiner, man vil gå ud i bud. 1672, må jeg anbefale det? Kenneth, for du er lige et par rene bukser på, og så spiller vi et stykke musik, man flyv ind over, hvor vi er, altså på det hemmige sted. som overhovedet flyv muligt. Flyv ind over os, vib med vingerne, give en hilsen, så vi ved, at vi I ja. er i luften. Og ja, der vi er blik... vil have en rulling. Ja. Og så kan vi sige at vi i øvrigt også skal åbne vores lokalmester quiz. Altså nu kan du ringe til os på 73x20, 73 hvis du vil deltage i quizzen. Det er spørgsmål om Samsø, og det du kan vinde, det er en tur til Svendborg i næste uge. Desværre bliver vi nødt til at bryde ind i dette stykke musik med en vigtig meddelelse. Vi kan fortælle, at der er Kenneth K. i luften, vidt med vingerne, den hvide Cessna med de blå fartstriber. Kommer nu flyvende det er over jo. det sted, hvor vi befinder os? Ja, det er jo luftens Suzuki Alto, vi ser foran os. Kenneth, er du med os? Det kan du tro, jeg, det kan du tro, jeg er. Ving til os, gamle dreng. Kan vi, kan, kone, kan vi få piloten til vink, der der, at vinken i gamle vingerne, er du galt? Vi tager ikke det er et kraftigt sving. Ja, ja så kraftigt til det, er altså ikke ud fra jorden. Kenneth ser det særligt kraftigt hernedefra. Åh, oh, det er fantastisk. Kenneth, han drejer bare, det er jo ikke et kraftigt sving, det der. Nej. Og det vi godt vil bede dig om, at bede piloten om, det er at lave det, der hedder en rulning. Du så det i Top Gun, og du vil jo godt se det her. Det er bare, han skal det er meget enkelt, han skal bare hive styrepinden helt til styrbord. Og så holde den der, og se om det ser mærkeligt ud. Kenneth, jeg tænkte på en ting. Du, øh, øh, øh, øh, Samsø samme af vores øh, lokale, vores øh, hofleverandør i taxakørsel på øen, øh, sammen med Skibers taxa, ikke? Og Johns taxa. Har lige fortalt det er, os. Nej, det kan og vi og ikke, der er det, ikke, hvad? Vi, over, ikke? vi vinker nu, kan vi se os? Kig vink, ud vink, til vink, højre. Jeg vinker for satan, står i en grøn t-shirt og vinker alt, hvad jeg kan. Oh, ja. Kenneth, må jeg spørge, hvad er ideen med, at du er deroppe, egentlig? Det er, det er Peter Tannef interview, vi skal se på, hvad Nej, vi skal også noget andet. Vi skal ikke noget andet for at vide. Jeg vil du, have Peter Taniff, tag du uh, et til uh, vores hjemmeside, og så vil man kunne se uh, det smukke samsø fra fra toppen. Mere musik. Outcast og nummeret Roses Kenneth uh, skulle have det er jo lige meget, hvad han skulle i virkeligheden. Nej, sige det i Meningen navn. var, at uh, Kenneth man have dumpet en pakke, speciel pakke, ja. et sted på øen. Dem, der havde fundet den, kunne så uh, ringe på det telefonnummer, som var skrevet på den pakke, han skulle dumpe. Og dermed vinde. En milliard, som vi har liggende heroppe i 50 øre. Men muligvis taber han det andet sted. Man må nemlig ikke smide noget ud for en flyver, hvilket jeg jo egentlig godt forstår. Nej, for det bliver tolket af, af, af LOFA-styrelsen som et fjendtligt angreb. Så lyt med. Vi har jo en konkurrence, som alle kan deltage i, hvis ja. man har en telefon. Ja. Og telefonnummeret lyder 73x20. Det er i dag den sidste omgang af lokalmesteren. Ja, ja. så det er i dag, det virkelig handler om at ringe ind. Det er spørgsmål om Samsø, der er 6.18. Samsø. Vi har en lytter igennem fra i går, som har gået videre som lokalmesteren. Mm. Hvis denne lytter svarer forkert bare på et spørgsmål, så er det dig, der har chancen. Ja. Og det, det er dog. jo et weekendophold i Svendborg i næste weekend, fordi vi sender derfra, ikke? Med morgenmad. I onsdags... Ja, det er så foregås. Det er i foregås. Det var i foregås. Da malede vi? Fajance. Eller... Vi arbejdede med fajance. Ja. Det er et krus. Og vi ja. har malet et krus, der... Vi skal måske opsummere og sige, at der var jo en voldsom ja, yes. afstemning. Og en voldsom tilbudsgivning på de ja, her folk uh, krus. Folk er sindssyge og begynder at byde og så viser bagefter da vi så skulle have penge, så var det varmt luft. Men vi har på stykker som stadig uh, stadigvæk kan på krusen, også, selvom de ikke ved hvordan de ud. Og endelig velkommen til programmet igen. Tak skal du have. Det er jo dig der i Veballenhavn har uh, et sted der hedder Filurligheden, og der kan uh, unge som voksne komme ind og male krus. Og uh, hvad er det der er blevet malet sidst? Kan du fortælle nogle af de ting der er blevet lavet i butikken siden vi snakkede med det sidst? Der er blevet lavet utrolig mange i mm. Og der er lavet mange krus. Nogle nog er ikke bærer, at der også gået en del af. Hvad nu, hvis du spørger ind til det med Hvad tror du grund til, at netop Ymusskolene kommer så meget efter at vi har haft der i radioen? Jeg ved ikke, om de kommer særlig meget efter, jeg... okay. det er nok. De sprøde heste sender ikke. Forhold dem i ro. Tyngdekraften virker stadig. Vi spiller en plade. Nick og Jay, eller det er Nick og J med en dag tilbage. Ja. Øhm, øh, Al den ra Rasevrede, der var kommet øh, der raseri der var kommet ud af min krop er netop kommet tilbage. Øh, vi skal undskylde mange mange gange at øh, vi har ikke bare det der hedder elektriske tekniske problemer, vi har stærk kø store problemer med vores sendevogn. Det er ja. simpelthen en salitbil, som sender trætte. hjem med København. Og der er rigtig mange lytter, der har skrevet på mail, som det er os, der er åndssvage. Nej, det er det ikke. Det er simpelthen bilen, som vi skal sende fra, som, som ikke virker. Nej, men på anden side har det givet os mulighed for en ny konkurrence, Anders. Jeg ved ikke, om du lige vil ja. indvige lytterne i den. Jo, vi vil simpelthen lave konkurrence i resten af programmet, hvis vi altså når at sende resten af programmet. Der hedder, lige så snart du hører, at vi går ud, lige så snart senderen går ud, Altså, vi, vi, der bare hakker i lyden af ja. Samsø, så, så ringer du til os 73 x eller mail brinsk.dk. Jeg får at vide, at vi allerede har haft det første udfald, ja, det gælder ikke. inden vi har startet konkurrencen. Nej, ja, det gælder ikke, fordi konkurrencen er ikke formuleret. Og jeg synes, at vi skal kan det sendes? Kan det sendes? Det er altså programmet, de sprøvede heste. Kan det sendes fra Samsø? Kan ja. det sendes fra en bil, som vi står i flammer cirka 5 minutter over 12. <laughs> kan det det? Ring til os ja, lige snart vi falder ud eller mail på vandsnabla@d.k. vi lover dig en p3 pakke igennem til de første som spotter et udfald. Lad os prøve at se om vi kan spille noget musik. Kan vi det? Ja, det kan vi da. Love shop og en nats bliver, nat bliver det sommer. Snak for helvede. Kan det sendes? Det er måske det mest eftertragtede konkurrencekoncept i Danmarks radio. historie. Jeg har aldrig set noget lignende. Og uh, Otto og Jørgen Mylius, jeg Fils yeah. Mielsen, andre. Men det er også fordi øh, hvis, det er spændende, vi leger med selve eksistensen af radioprogrammet, jo. Det er sådan, at øh, i København lige nu, sidder vores øh, allerbedste kollega, Rebecca Bæk klar, mm. jeg ved ikke, om vi kan høre Rebecca. Altså, jeg er i hvert fald her. Det er dumt at begynde at sidde og snakke med hende, men Rebecca, du Jeps. fortjener til næste lønssamtale. Ja at stige 2.000 procent i løn, for det er dig, som redder os hver gang, ja. at vi ikke kan sende noget 3.000 procent i løn. Nej, nej, vi siger bare til Rebecca, at det er, vi ved, du sidder derude, og jeg vil at tage tøj på igen for at komme ud og igen redde os. Vi siger tak, Rebecca. Hvad end du får, så er det for let. Vi skal lige have to vinder af dig inden for mailen. Og øh, Vinderen på mailen var Annette Laver fra Dan fra Odense, som ja. jo simpelthen øh, 1038 spottede den første, og der kom jo sådan en syndflod af andre spotter efterfølgende. Og, og vi, vi har Thomas Jørgensen, som på og, og, og cirka også tit. Godt. Vi fik at vide, at vi skal gentage navnet, fordi satellitten igen faldt ud. Vinderen for mailen hedder Anders? Han er for Odense. Og uh, Michael, hvad hedder uh, vinderen for telefonen? Han hedder Thomas Jørgensen. Thomas Jørgensen. Kan vi sige uh, rigtig god weekend? Vi vil godt sige tak, hvis ja. det kan nå at komme med til uh, Vadstrup 1771. Og det store spørgsmål, vi nu har fået svaret, kan det sendes, Anders? Hvad er svaret på det spørgsmål? Det kunne det ikke. Vi vil godt sige tak til ja, Vadestrup, som øh, har været dejlig og hjælpe os, og ikke mindst også Ballen Badehotel. God weekend. Mm. Hvis, alt går vel, hvis alt går vel, så øh, sender vi øh, fra Svendborg i næste uge. Det gør det nok okay. ikke. Værsgo Rebecca at tage over. Limbisket og Behind Blue Eyes her på b der sender inden for det gode gamle betrehus for Samsø. Altså, øhm, ja, ude af radioen for i dag. Det må vi indrømme. Anders og Anders, de er øhm, måske ikke, når man lige hører dem. Typerne, der, der lyder som om de planlægger rigtig meget. De tager det sådan lidt, som det kommer, men i virkeligheden så er de jo to stinkende perfektionister. Så jeg ved, at de står og river sig selv og hinanden i håret nu. Og så kan man jo altid håbe, at øh, Kenneth K. laver nogle flere flyvenummer op i luften. Det der lille fly, han havde fået bukseret så Nå, jeg hedder Rebecca Barklaugit, og jeg er lige trådt til for at øhm, spille lidt musik som i første omgang, så får se, hvad vi ellers skal finde på den næste timers tid. Her er David Bøge.